Це означає, що армія перезброїлась і по техніці стала вищою за німецьку. А партизани-підривники? А ти питаєш, чому такий сумний, невеселий? Алюша акуратно обмотав ногу сухою вже онучою і всунув її в чобіт, на підошвак якого блищали шляпки від шипів. Трофейні. «Підйом, вузький! Змалко, босами не ходять ці бюлгери!» «Гадаєш, я носив би ці кайдани, але ж сліди на колію залишаються від них. Німецькі?» «Німецькі», – ствердив Галка, проймаючись повагою до цього тюнера нині підривника. «Збираєтесь покидати нас?» «Надто далеко ваш табір від залізниці». «Відомості, що надходять із станції, стають запізнілими. Треба перебазовуватись за кілометр-два від залізниці і поближче до шосе». «Ми проведемо вас», – сказав головний мінер. «А зараз нас уже запрошують на обід». Одразу ж по обіді група Кудрявого і взвод підрівників – Стали збиратися в похід. Партизани понесуть не лише своє бойове спорядження, міни і вибухівку, а й вантажі парашутистів. Кількість мінерів і бійців охорони визначалась ймовірністю сутички з німцями. Бійці мусять прикрити вогнем роботу мінерів на колії. Кудрявому на свою базу треба перенести набої до автоматів, протипіхотні міни, тротил, чоботи, маск-халати, одяг. Та найбільше харчів, мішки з сухарями, консерви, цукор. Парашутисти повинні жити на своєму пайку, а не добувати їжу, демаскуючи себе. Лейтенант Петро ясна річ залишався в таборі. Тепер десантники мали велику надію на те, що під час відступу німецько-фашистських військ від Ленінграда випаде можливість відрядити у госпіталь обоз з тяжко пораненими партизанами. Парашутисти зайшли до партизанського лазарету, щоб попрощатися з Петром. «Уже йдете?» – надломленим голосом запитав Петро. «Шкода, що з вами не можу». «Ми за тебе попрацюємо» запевнив пораненого Іван. Галка розумів, що всім говорити з Петром важко. Та й що вони можуть йому сказати? Як і він їм. Підуть своїми маршрутами, а там усе залежатиме і від них, і від місцевих людей, і від німців. Що їх чекає на залізниці біля шосе завтра, через три дні? Як складеться ситуація там, куди йдуть Іван, Сокіл і Короб? Якщо за місяць-півтора прийдуть наші, ми неодмінно поїдемо до Ленінграда і зайдемо до тебе в госпіталь. Хлопці, милі мої! Петро взяв галчину руку, та відчув кволий потиск, сказав. Генерал і майор Савич Обіцяли тебе зустріти у Пітері. Чорт би побрав того клятого власовця, Я бі серед сотні впізнав його, І словечко врізалось в пам'ять, Мов забитий цвях. Те ж мені дивина, парашутисти. Та лише тепер я зрозумів, Що в словах тих були страх і непевність. Ішов би поруч, Вибив би з його рук Паташа, ті два з гвинтарями. «Те ж мені дивина!» – підсвідомо повторю Галка. «Здається, в запасному полку улюбленою примовкою у старшого сержанта мамонька було. Теж мені дивина!» «Хоча де Крим, де Рим, а де попова груша?» – засумнівався Галка і запитав у Петра. «А... Який з лиця був той власовець? Ніж ніби кирпатий, Чуприна, густа,